Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. Endlich Sommerferien! Gleich am ersten Ferientag trafen Julian Dick und Anne in Kiran ein, wo sie von George und ihrem Hund Timmy sehnsüchtig erwartet wurden. Zu fünft machte jeder Ferientag schließlich viel mehr Spaß. Am nächsten Morgen gingen die fünf Freunde, kaum dass sie gefrühstückt hatten, in den Schuppen, um ihre Fahrräder herauszuholen. Na, wie sieht's aus? Sind alle Räder soweit in Ordnung? Ja, ich, ich glaube schon. An den beiden ist auf jeden Fall noch alles dran. Oh, ich glaube, mein Vorderrad braucht mehr Luft. Ja, stimmt. Warte mal, hin. ich mach das schon. Danke Julian. Nimm meine Luftpumpe Julian, die geht am besten. Ach, Hier. Alles klar, danke. Ganz schön warm so früh am Morgen. Mhm. Mhm. Wohin wollen wir eigentlich fahren? Also ich schlage vor, wir besuchen den Hafen von New Haven. Ja. New ja? Haven bei der Hitze, Och, das ist ganz schön geil. Stimmt. Aber da soll heute ein großes Schiff anlegen. Es kommt von der französischen Küste und vorher war es in Afrika. Okay. Echt Wie ja. Ja, weißt du das? Als Vater hat es erzählt. Es bringt riesige Container, in denen lauter Sachen aus Afrika sind. Wow, das würde ich mir aber auch gern ansehen. Ja, Wir können doch den Weg durch den Wald nehmen. Da sind wir immer schön im Schatten. Was meinst du, ey? Ja, und wir müssen ja auch kein Wettrennen fahren. Na gut. Dann lass uns losfahren, bevor die Mittagshitze kommt, ja? Also, Auf nach New Haven! Na komm, du. Äh. Noch vormittag kamen die fünf Freunde in New Haven an. Schon von Weitem sahen sie ein riesiges Frachtschiff an der Kaimauer. Ein großer Kran, genauer gesagt eine Containerbrücke, hiefte die Frachtcontainer einen nach dem anderen von Bord. Ein Transportfahrzeug, das so ähnlich wie ein Gabelstapler aussah, fuhr die Container zu einem Lagerplatz. Eine Schranke versperrte die Zufahrt dahin und die Freunde bremsten ihre Räder ab. Hier ist eine Schranke. Das ist bestimmt für Autos. Mhm. Gehen wir lieber auch zu Fuß weiter. Ja, schließen wir die Räder hier ab, okay? okay. okay. Perfekt. Aha. Also, dann sehen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Okay. Dann Seht mal, wie hoch diese Containerbrücke ist. Mhm. Mindestens so hoch wie ein Haus mit zehn Stockwerken. Du musst ja auch unglaubliche Gewichte bewegen. Mhm. So ein Container ist ja selbst schon fast so groß wie ein Haus. Ja. Ja, Tim, findest du das alles auch so aufregend? Was sagt denn? Tim, was soll das? Ich, du musst hierbleiben. Komm zurück! Läuft zu ja Container auf dem Lagerplatz. Ja, und Der sieht ganz schön aufgeregt aus. Ja, wir mal besser nach. George, warte doch! Nicht so schnell! Ja, komm mit! In einem der Container schien Timmy mit seinen feinen Ohren, trotz der lauten Hafengeräusche, etwas aufgespürt zu haben. Neugierig horchten die Kinder an der Stahlwand. Was dazu ihnen drang, klang äußerst merkwürdig. Sag mal, das sind doch Schreie! Ist da etwa ein Mensch drin? Ich weiß nicht, das klingt irgendwie anders. Ich finde, das klingt total unheimlich. Auf jeden Fall ist da was nicht in Ordnung. Kann man den Container irgendwo öffnen? Können wir doch nicht einfach so aufmachen. Wer weiß, was da drin für ein Wesen ist? Ja, aber wenn es unsere Hilfe braucht. Hier ist die Tür, Julian. Wo? Hier. Ah. Sie ist mit zwei Riegeln aus Stahl verschlossen. Hm. Na los, schieben wir sie auf. Leute, seid vorsichtig. Die Schreie werden immer lauter. Mist! Es geht nicht. Der Riegel sitzt total fest. Lass mal sehen. Da sind Plumpen dran. Ich habe eine Zange in der Fahrertasche. Wartet! Ich beeil mich! Okay. Dick lief schnell los, um die Zange zu holen. Nach einigen Versuchen bekamen sie damit die Riegel auf und schoben die beiden Stahltüten zur Seite. Ich sehe nichts als Baumstämme. Ein Die Affe! Das gibt es ja nicht. Wie kommt der denn hier rein? Das ist ein Schrei. Er scheint furchtbare Angst zu haben. Ich versuche mal ihn zu beruhigen. Ja. Der Affe war etwa so groß wie ein dreijähriges Kind, schrie und fuchtelte wild mit den Armen. George näherte sich ihm ganz langsam, sprach beruhigend auf ihn ein und versuchte ihn vorsichtig zu streicheln. Was ihr auch gelang. Nach einer Weile konnte sie den Affen sogar hochnehmen und auf ihren Armen aus dem Container tragen. So kleiner, sieh mal. Das sind meine Freunde. Der ist ja noch ganz klein. Sieh mal die großen Augen. Er sieht wirklich sehr ängstlich aus. Ja gut. Hey. Hallo kleiner Freund. Hey, kleiner. Vor uns musst du keine Angst haben. Wie bist du denn bloß da reingekommen? Hallo du. Aua! Aber wollte ich ihm nur die Hand geben. Vielleicht sagen sich Affen ja mit Nasenkneifen, guten Tag. Aha. Sieht aus, als ob er Hunger hat, oder? Er knabbert an deinen oh Haaren, George. Du, lass mal, davon bist du doch auch nicht satt. Also, hier im Container sind gar keine Essensreste zu sehen. Nein? Und, und auch kein Wasserbehälter. Dann muss er doch kurz vorm Verdursten sein. Doch nicht. Wir müssen ihm schleunigst, was zu trinken besorgen. Kommt jemand. Hey Kinder, was habt ihr an dem Container zu suchen? Wir haben einen blinden Passagier gefunden, Sir. Ja, hier ist er. Was? Ein Affe? Mitten in dieser Holzlieferung? Ich frage sofort nach. Der Transportfahrer rief die Hafenbehörde an. Doch die hatte keine einzige Information über dieses Tier. Und wer sollte sich um den Affen kümmern? Niemand wusste, wie er in den Container geraten war, beziehungsweise wohin er gehörte. Wir haben auch schon Erfahrung mit Affen. Ja, wir hatten mal den kleinen Schelm zu Besuch. Der kam mit unserem Freund Brummer. Oh ja. <lacht> Einverstanden. Dann schreibt bitte eure Adresse und Telefonnummer auf diesen Zettel. Hier. Das ist natürlich nur für uns. Die geben wir an niemanden weiter. Okay. okay. Also, ich denke, dass sich bestimmt bald alles aufklärt. Tja, dann, dann fahren wir erstmal mal einkaufen, oder? Mhm. Ja, gehen wir zu unseren Fahrrädern. Auf Wiedersehen. Danke, okay. auf Wiedersehen. So, Kleiner, nun musst du mich aber loslassen. Hier ist mein Fahrrad und du setzt dich in den Korb hier vorne. Komm er will hoch. nicht. Ah, er nicht auf mich. Vielleicht braucht er einen Namen. Ja, das könnte sein. Aber welchen? Charlie? Benny? Er ist doch kein englisches Schulkind. Ja. Wir brauchen was Afrikanisches. Wie wär's mit mit Bobo? Ja, Bobo? Ja, das klingt super. Ja, das klingt toll. Hallo Bobo. Bleib schön im Korb sitzen. Seht mal, wie er George anguckt. Ich, ich glaube er hat seinen neuen Namen akzeptiert. <lacht> Als erstes besorgten sie Bobo, Bananen und Milch, die er völlig ausgehungert verschlang. Dann fuhren sie gleich zurück nach Kirin zum Felsenhaus. Onkel Quentin war nicht gerade begeistert über ihre frühe Rückkehr. So seid ihr schon zurück, Kinder. Ich denke, ihr wolltet bis zum Abend in New Haven bleiben. Hallo, Onkel Quentin. So viel Herzlichkeit war doch nicht nötig. Ach, was ist das denn? Ein Affe? So ein Tier kann ich hier überhaupt nicht gebrauchen. Ich stecke in wichtigen Forschungsarbeiten. Wir haben aber versprochen, uns um ihn zu kümmern. Äh, äh, äh, wisst ihr überhaupt, was das für ein Affe ist? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, es könnte ein junger Gorilla sein. Ach, echt? Ein Gorilla? Der mhm. kleine Kerl hier? Ja. Ganz recht. Und der wird noch viel größer werden und im schlimmsten Fall auch ziemlich gefährlich. Wie du, du dich mit Gorillas, Vater. Du bist doch Erfinder und kein Tierexperte. Richtig, aber meine neuen Forschungen helfen den Gorillas. Da hatte ich Gelegenheit, etwas über diese Tiere zu lernen. Wirklich? Das war ein Zufall. Was sind das für Forschungen, Onkel Quentin? In den afrikanischen Wäldern, und zwar genau dort, wo Gorillas leben, gibt es ein sehr seltenes Erz. Dann braucht es, damit ein Telefon von heute funktioniert. Ah, da kann ich mir den Rest schon denken. Um dieses Erz zu gewinnen, holzt man die Wälder ab, ohne auf die Tiere dort Rücksicht zu nehmen. Mhm. Mhm, so ist es. Quentin, Karin, hallo. Aber dann verlieren die Gorillas ihr Zuhause. Und wie kannst du das mit deinen Forschungen verhindern, Vater? Ich erfinde einen Stoff, der dieselben Eigenschaften hat wie dieses Erz. Und jetzt lass mich telefonieren. Sieht mal, Bobo scheint sich auch über Quintets Erfindung zu freuen. Oh! Aufgelegt. Es ist ja auch völlig unmöglich, bei diesem Lärm zu telefonieren. Ich habe eine Idee, wohin wir mit Bobo gehen. Ach, lass mich raten. Denkst du da vielleicht in eine ganz bestimmte Insel? Ja. Hey, das ist eine gute Idee. Ein Haus ist ohnehin nicht die richtige Umgebung für in Gorillas. Ja, genau. Und im Moment ist es draußen sogar so heiß wie in den Tropen. Ja. Aber Tante Fanny macht sich bestimmt Sorgen, wenn sie das hört. Wo ist sie eigentlich? Ja, genau. Äh, sie ist einkaufen. Und ich glaube, wenn ihr uns jeden Tag einen Besuch abstattet, dann werden sich ihre Sorgen in Grenzen halten. Super, das machen wir. Schließlich müssen wir regelmäßig unseren Proviant auffüllen. Ja, mhm. ganz wichtig. Also dann, auf zur Felsenhändel. Na komm, Bobo. Und Timmy, du pass' schön auf ihn auf, ja? Bis später, Onkel Quentin, ja? Und viel Erfolg! Ja, danke. Bis später, Kinder. Die fünf Freunde beluden ihre Fahrräder mit Schlafsäcken, Proviant und Zeltausrüstung und fuhren zum Fischereihafen, wo George ihr Ruderboot festgemacht hatte. Schon bald legten sie ab. Als sie auf der Felseninsel ankamen, war es schon spät. Sie begannen gleich, ihre Zelte aufzubauen. Bubu beschäftigte sich währenddessen auf seiner Weise. Mal, er hat den Knoten aufgemacht. Das ist Ganz schön oh. gesch oh. Bobo, lass ihn an in Ruhe. Hier, einmal. Ja, so. Das war's. Die Zelte sind fertig. Ein Glück. Es war ein ziemlich langer Tag. Ja, du hast recht. Es ist wirklich Zeit, sich aufs Ohr zu legen. Ich frage mich nur, wie wir diesen kleinen Quälgeist zum Schlafen kriegen. George, kannst du ihn nicht beruhigen? Wieso ausgerechnet ich? Ja. Vielleicht ist es dir ja noch nicht aufgefallen, aber Bobo hängt dir sprichwörtlich am Rockzipfel. Und das, obwohl ähm, du noch nie im Leben einen Rock anhattest. <lacht> <lacht> er klettert schon wieder auf deinen Rücken. Ja, Bobo ist ja gut. Komm her. Aber was soll ich denn machen? Vielleicht kannst du einfach mit ihm zusammen ins Zelt kriechen. Ich kann es ja versuchen. Ambobo. Ich zeig dir unseren Schlafplatz. Klappt bestimmt. So, oh, hier. Oh, ja. Und um, schon nein. ist er wieder draußen. Das ist wirklich gar nicht so einfach. Heute mir fällt gerade was ein. Was denn? Ich hab mal gelesen, dass Affen sich schlafen da auf Bäumen bauen. Oh, wirklich? das ist die Idee, Julian. Oder oh, dann, dann, dann müssen wir ihm so ein Nest bauen. Ja, versuchen wir es. Okay. Etwa 30 Meter vom Zeltplatz entfernt fanden sie einen Baum, der eine kräftige Astgabel hatte, an die sie gut herankamen. In kurzer Zeit hatten sie Äste und Blätter zu einem Nest aufgeschichtet. Bobo schien es sehr zu gefallen. Kaum war er hineingeklettert, streckte er sich aus, gähnte und schlief kurz darauf ein. Endlich konnten sich auch die fünf Freunde in ihre Zelte verkriechen und bald waren nur noch die nächtlichen Geräusche auf der Insel zu hören. Am frühen Morgen hörte George plötzlich ihren Hund Timmy vorm Zelt. Timmy? Was ist denn los? Es ist doch mitten in der Nacht. Warum bildet er so laut? Ich weiß nicht. Er hat mir irgendwas entdeckt. Ich geh mal nachsehen. Bin gleich wieder da. Hey, Timmy, wo rennst du denn hin? Nicht so schnell! Oh nein! Das Netz ist leer. Hm. Wo, wo ist Bobo? Jemand ab Strand. Der schleppt Bobo fort. Er hat ein Motorboot. Halt! Stillbleiben! Lass deine Hose los! Da. Geben Sie sofort den Affen her! Was ja. willst du denn in meinem Boot verschwinden? Lass den Affen los! Das tue ich nicht! Ja. Kommst du eben mit? Ich ich wenigstens gleich einen Babysitter! Aua! Lassen Sie mich los! Aua! Der kann dir auch nicht mehr helfen! Nur eine Minute später hatte Timmy den Zeltplatz der fünf Freunde erreicht und Julian, Dick und Anne geweckt. Er zeigte ihnen das leere Nest von Bobo und führte sie in rasendem Tempo ans Ufer. Was ist denn bloß passiert? Was ist da am Strand, Timmy? Ja? hat äh, ein Boot am Sand gelegen. Ja, und wenn mich nicht alles täuscht, dann riecht die Luft noch nach diese. Seht mal, da hinten ist was auf dem Wasser. Das könnte ein Motorboot sein. Oh nein, da sind bestimmt George und Bobo drin. Wir müssen hinterher. Aber mit unserem Ruderboot haben wir doch keine Chance. Dann müssen wir zur Polizei. Ja, los. Warte, Sie haben mir etwas entdeckt. Da, da liegt ein Stück Stoff. Vielleicht ist das abgerissen worden. Das müssen wir mitnehmen. Gib her, Diggi, steck es ein. Ja, hier, Ann. Und jetzt ab zum Boot! Na los, kommt! Was ist dort Während Dick und Julian das Boot nach Karen ruderten, grübelten sie gemeinsam mit Anne darüber nach, was hinter dem Verschwinden von Bobo und George stecken könnte. Vielleicht ist Bobo ja aus einem Zoo in Frankreich abgehauen und hat sich in diesem Container versteckt. Und jetzt hat ihn sich jemand wiedergeholt. Ja, aber dann müsste dieser jemand das nicht heimlich tun. Und George müsste ja auch nicht mitnehmen. Außerdem glaube ich nicht, dass Bobo irgendwo weggelaufen ist. Wir haben doch gesehen, wie er sich an George festklammert. Ja, das stimmt. Ja. Er ist anhänglich wie ein kleines Kind. Genau. Und kleine Kinder laufen auch nicht weg von zu Hause. Aber wenn es jemand auf den Affen abgesehen hat, woher konnte er wissen, dass Popo bei uns ist? Der Mann im Hafen hat doch gesagt, er verrät unsere Adresse nicht. Vielleicht hat uns jemand in Kirin gesehen. So ein Affe fällt schließlich auf. Jungs, wir sind gleich am Hafen. Zum Anleger müsst ihr mehr links rudern. Ja. Mehr links? Ja, alles mehr klar. links. Ja, alles klar. Geht so? Ja, noch ein bisschen weiter links. Okay. Los, okay. So ist gut. So schnell sie konnten, machten Julian, Dick und Anne das Boot fest, stiegen auf ihre Fahrräder und sausten los. Als sie auf die große Straße vom Fischereihafen kamen, sahen sie einen LKW, der an einer Ampel hielt. Seine Plane war hinten geöffnet, sodass sie die Ladung sehen konnten. Jungs, das sind die Holzstämme, die gestern in New Haven im Container lagen. Äh, wo? Was? Wann siehst du das denn? Na, an dieser blauen Markierung an den Enden der Stämme. Sternen, du achtest aber wirklich auf alles, Alan. <lacht> aber was macht dieser LKW hier in Kirin? Das müssen wir unbedingt herausfinden. Ja, ja, Leute, los. er fährt los. Hab wir hinterher? Okay, Kommst du? Ja, ja. Lauf, Timmy! Ja. Mit größter Kraftanstrengung blieben Julian, Dick, Anne und Timmy dicht hinter dem Lastwagen, der bis an das andere Ende des Ortes fuhr. Dort hielt er vor der Tischlerei von Mr. Carpenter. Die Fahrer stiegen aus und begannen, die Stämme im Hof abzuladen. Julian, Dick und Anne stellten ihre Räder am Zauber. Sir, da kommt Mr. Carpenter. – Hallo, Kinder! – Hallo! – Was wollt ihr auf meinem Hof? Ich bekomme gerade eine Lieferung, wie ihr seht. – Entschuldigen Sie, Mr. Carpenter. Wir haben genau wegen dieser Lieferung eine Frage. – Ja! – Ich wüsste nicht, was ihr mit meinem Holz zu schaffen habt. – Dieses Holz kommt doch aus Afrika, oder? – Was geht euch das an? – Kann es sein, dass Sie außer diesen Baumstämmen noch etwas anderes erwartet haben? – Was meinst du damit? – Na ja, einen kleinen Affen zum Beispiel. Also, das reicht. Ich habe doch keine Zeit für lustige Tiermärchen. Los, verschwindet! Okay. Ja! Komm, Timmy! Der ist ja unfreundlich. Was kannst du wohl laut sagen. Vielleicht hat er etwas zu verbergen. Was meinst du denn für ihn? Das sage ich euch gleich. Kommt mit! Sie radelten auf einen kleinen Hügel oberhalb der Tischlerei, wo sie hinter einem Gebüsch versteckt das Geschehen im Hof beobachten konnten. Das Abholzen von Urwaldbäumen, also von Tropenholz, ist in vielen Gebieten Afrikas verboten? Vermutlich überall da, wo seltene Tiere zu Hause sind. Zum Beispiel eben Gorillas. Ja. Und du glaubst, die Bäume da unten sind gefällt worden, obwohl das verboten ist? Ja, immerhin kommen sie aus Afrika. Dann wäre der ganze Container voller Schmugglerware gewesen. Oh. Ein kleines Äffchen auf die Art und Weise zu transportieren, ist ganz sicher auch verboten. Bestimmt. Oh. Meint ihr, Carpenter sollte auch den Affen kriegen und er hat ihn sich heute noch zurückgeholt? Ja. Das könnte sein. Ja. Oder es gibt noch eine andere Verbindung zwischen dem Tropenholz und Bobo. Hm. Warten wir doch, bis sich die Lage im Tischlereihof beruhigt hat, okay? Mhm. Und dann sehen wir uns alles ein bisschen genauer an. Genau, das wollte ich auch vorschlagen. Psst. Okay. In der Zwischenzeit hatte der fremde Mann George und Bobo an eine entlegene kleine Bucht weit ab von Kieran gefahren. Er steuerte das Boot zum Ufer und ließ seine Gefangenen aussteigen, damit er das Boot auf den Strand schieben konnte. Na los, raus hier! Oder hast du etwa Angst, dass du dir die Füße nass machst? Sie überhaupt? Und was wollen Sie mit dem Affen? Komm, ruhig, Gobo. Na komm, halt dich an mir fest. Wer ich bin, geht dich gar nichts an. Was haben Sie denn vor? Halt doch den Mund. Los, geh zu dem Baum da. Nein, los, mach schon. Aua! Lassen Sie mich los! Du bist George wehrte sich so gut sie konnte. Doch der Mann war stärker, er zog ihre Arme um den Stamm und band ihre Hände zusammen, sodass sie an den Baum gefesselt war. Bobo setzte er an die andere Seite des Baumstammes und fesselte ihn genauso wie George. So, ich gehe dann mal los, aber keine Sorge, ich bin bald wieder da. Sie können uns doch nicht alleine lassen. Tja, mein liebes Kind, du hast mir einen großen Gefallen getan, dass du mitgekommen bist. Mir ist gerade eine tolle Idee gekommen, wie ich noch mehr Gewinn aus meinem Feldzug nach England schlagen kann. Wo wollen Sie hin? Frag nicht so viel! Ja. Ganz ruhig, Bobo. Wir finden schon eine Lösung, wie wir hier wieder wegkommen. Aua! So ein Mist! Oh, der hat meine Hände aber fest zusammengeschnürt. Im Hof der Tischlerei Carpenter waren inzwischen die letzten Baumstämme abgeladen worden, ohne dass etwas Verdächtiges geschehen war. Die beiden Fahrer verabschiedeten sich von Mr. Carpenter, stiegen ein und fuhren davon. Mr. Carpenter geht ins Haus. Okay, gut. Dann lass uns hinuntergehen und vorsichtig auf dem Hof umschauen. Ja. Ich bleib hier am Zaun und behalte die Haustür im Auge. Dann kann ich euch warnen, wenn er rauskommt, Aha. ja? alles ja, klar. Dann gehen wir mal. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Timmy, du bleibst bei mir. Julien und Dick näherten sich zunächst einem Holzstapel, um sich die Markierungen auf den Enden der Stämme anzusehen. Das sieht aus wie, wie eine Art Stempel, findest du nicht? Aha. Ja, hier, hier steht irgendwas. Garantiert kontrollierte Forstwirtschaft. Aha. Was heißt das, Julien? Vermutlich ist nicht jedes Truppenholz verboten. Und es gibt auch in Afrika ganz normale Forstwälder. Du meinst, es ist alles in Ordnung im Hause Carpenter? Tja, sieht so aus. Ach. Wart mal, Hä? da kommt jemand. Verstecken wir uns. So schnell, die andere »Mr. Carpenter, sind Sie zu Hause?« »Was ist denn nur los heute? Was wollen Sie?« »Mein Name ist Shelter. Ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Darf ich reinkommen?« »Also, wenn es unbedingt sein muss. Kommen Sie rein, aber nur kurz. Ich habe wirklich viel zu tun.« Carpenter hatte die Tür halb offen gelassen. Julian und Dick schlichen sich vorsichtig heran und konnten so den letzten Teil des Gespräches mithören. Wie viel gibt es denn für so ein Affen, -Junges? Eine halbe Million Pfund mindestens. Also, wie sieht es aus? Arbeiten wir zusammen? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Das werden wir ja sehen. Hier ist meine Telefonnummer. Aber hier ist kein Affe. Heben Sie sich, wenn Sie was hören. Wer ist das? Keine Ahnung. Sieht aber aus, als hätte er Carpenter Geld für den Affen geboten. Also, das wär's erst mal, Mr. Carpenter. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Rufen Sie mich an. Ja, ja. Schnell weg, Julien. Hier um die Ecke. Los. Julian und Dick warteten, bis der Mann fort war. Dann schlichen sie vom Hof und besprachen die Lage in aller Eile mit Anne. Dieser Mr. Shelter schien mehr zu wissen als Carpenter selbst. Sie mussten herausbekommen, wohin er als nächstes ging und blieben ihm natürlich unbemerkt auf den Fersen. Sein Ziel war das Hotel am Fischereihafen. Dort ließ er sich einen Schlüssel geben und verschwand im Flur. Mist, er geht auf sein Zimmer. Bestimmt liegt das im zweiten Stock und wir haben keine Chance, ihn dort zu beobachten. Ich glaube, wir haben Glück. W wieso? Da, da taucht jemand hinterm Fenster im Erdgeschoss auf. Ja. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das Mr. Shelter. Perfekt. Okay, dann gehen wir doch mal näher ran. Aber vorsichtig. Ja. Okay. So ist's gut. Ja. Er legt sich aufs Bett und schlägt einen Ordner auf. Da steht etwas. Was denn? Ich kann es nicht erkennen. Aber ich! Da steht... Gorilla-Handel. ist Verboten! Es gibt immer weniger Gorillas auf der Welt. Sie stehen unter strengem Schutz. Und Handel darf man mit ihnen schon gar nicht treiben. Aber dieser Mann scheint so ein Händler zu sein. Wir haben doch gehört, wie er Carpenter den Preis für einen kleinen Affen genannt hat. Eine halbe Million! Ist wirklich nicht zu fassen. Die Gorillas werden immer seltener. Und solche Leute machen ein Geschäft daraus. Ja. Als ging es nicht um lebendige Tiere, sondern. Äh, so, sondern um Edelsteine oder so. Ja. Wenn man bedenkt, wie der kleine Bobo behandelt wurde, ja. er, er hatte nicht mal was zu trinken. Der ja. Arme. Also, dann fahre ich jetzt aber wirklich zu Constable Wilbert. Ja, gute Idee. Okay, wir passen so lange auf, dass Schild das Hotel nicht verlässt. Alles klar. Beeil dich, ähm. Timmy, du bist bei uns. Währenddessen saßen George und Bobo immer noch am Baum gefesselt. George war es aber gelungen, trotz ihrer Fesseln so um den Stamm herum zu rutschen, dass ihre Finger nach dem Strick greifen konnten, der um Bobos Handgelenke festgezogen war. Vielleicht konnte sie ja wenigstens ihn befreien. So, Bobo, jetzt habe ich deine Fesseln in meinen Fingern. Hier ist das Ende vom Strick und ah, da ist der Knoten. Schön stillhalten. Oh, Mist, der Knoten geht nicht auf. Oh doch, doch. Warte, jetzt. So, jetzt wird er locker. Gleich. Ah. Da haben wir es. Puh, na so ein Glück. Jetzt musst du den Strick nur noch ganz loswerden. Ja, genau so. Das, das machst du toll, Bobo. Oh nein, was macht er denn jetzt? Bobo, nicht weglaufen! Komm zurück! Hey, komm! Du kannst dich doch nicht alleine hier lassen. Oh nein, und da oben ist eine Straße. Wenn er in ein Auto läuft. Oh nein, Bobo. Bobo! Zum Glück kam der Affe zurück. George dachte daran, wie geschickt er am Abend zuvor die Zeltleinen aufgeknüpft hatte. Sie schüttelte mehrmals ihre gefesselten Hände, in der Hoffnung, er könnte dieses Signal verstehen. Tatsächlich sprang Bobo an den Baum heran und begann an den Stricken zu zerren und zu zupfen. Bobo, du bist super. Ja, die Fette wird locker kann meine Hände bewegen. Klasse, Bobo! Und jetzt? nicht wie weg hier. Am besten wir klettern die Steilküste hoch. Nicht so schnell, Bobo! Ich dachte immer, ich kann gut klettern. Warte doch, Bobo! Kaum hatten sie die Klippe oberhalb der Felsenbucht erreicht, nahm George den Affen auf den Rücken und rannte mit ihm zur Küstenstraße. Lange Zeit passierte dort gar nichts, bis endlich ein Auto am Horizont auftauchte, das in Richtung Kiran fuhr. Hallo, hier! Halten Sie an, bitte! Anne war nur noch ein paar Minuten von der Polizeiwache in Kirin entfernt und fuhr so schnell sie konnte. Trotzdem bemerkte sie den Mann, der ihr auf dem Bürgersteig entgegenkam. Und obwohl sie nur kurz hinsah, entdeckte sie, dass an seinem rechten Hosenbein ein Stück fehlte. Und der Stoff seiner Hose sah genauso aus wie der, den sie in ihrer Tasche hatte. Sofort stellte sie ihr Fahrrad ab und folgte dem Mann zu Fuß. Er lief weit hinaus zur Felsenküste. Da stand nur noch das Felsenhaus der Familie Kieran. Was wollte er dort? Als er an der Tür klopfte, versteckte sich Anne hinter einem Baum im Vorgarten. Mr. Kieran? Hallo, Mr. Kieran! Wer sind Sie? Schön still sein, Mr. Karen. Wenn Sie machen, was ich sage, passiert Ihnen nichts. Ist Ihre Frau da? Äh, nein, sie ist auf dem Markt. Das ist gut. Dann rein mit Ihnen. Vorwärts! Der Mann hatte Onkel Quentin gepackt, ins Felsenhaus geschoben und die Tür hinter sich zugemacht. Anne rannte flink zum Wohnzimmerfenster und drückte es einen Spaltbreit auf, noch bevor Onkel Quentin und sein unheimlicher Besucher dahinter erschienen. Sie hockte sich unter den Fenstersims, sodass sie von drinnen auf keinen Fall zu sehen war, aber alles gut mit anhören konnte. Vorwärts! Was soll das Ganze? Was ist das überhaupt für ein Benehmen? Nun mal ganz ruhig, Mr. Superhirn. Niemandem wird etwas passieren, jedenfalls nicht, wenn Sie machen, was ich Ihnen sage. Papala pap, wem soll denn etwas passieren? Nun, ich möchte Ihre Tochter gern mit nach Afrika nehmen. Sie kümmert sich so rührend um einen kleinen Affen. Und die beiden warten schon auf mich, gut versteckt natürlich. Meine Tochter? Nach Afrika? Sie sind wohl verrückt geworden? Nein, gar nicht. Ein guter Freund von mir wird uns in genau einer Stunde mit seiner Yacht abholen und dann geht's direkt zur afrikanischen Küste. Es sei denn, Sie gehen auf meinen Vorschlag ein. Was wollen Sie von mir? Sie geben mir Ihre neueste Erfindung und ich gebe Ihnen Ihre Tochter zurück. Was soll dieser Unsinn? Ich habe überhaupt keine neue Erfindung. <lacht> Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Wenn Sie telefonieren, sollten Sie Ihre Kinder aus dem Zimmer schicken. Die reden zu viel. Dann waren Sie der Anrufer, der sich nicht gemeldet hat? <lacht> Eigentlich wollte ich nur wissen, ob der Affe wirklich bei Ihnen ist. Und dabei habe ich viel mehr erfahren, als ich wissen wollte. Aber wieso haben Sie überhaupt bei uns angerufen? Die Hafenbehörde wollte unsere Adresse doch nicht herausgeben, soweit ich weiß. Es gab da einen Hafenarbeiter, der sehr gesprächig wurde als ich ihm das hier gezeigt habe. Ich habe ihm auch gesagt, dass es ihm nicht gut gehen wird, wenn er etwas über mich erzählt. Sie sind ja wahnsinnig! Vorsichtig spähte N. durch das Fenster und sah, dass der fremde Mann Onkel Quentin mit einem scharfen Messer bedrohte. Oh nein, wären wir doch bloß still gewesen. Geben Sie mir Ihre Forschungsunterlagen sofort! Und zwar alles, was Sie haben. Äh, was wollen Sie damit? Ihnen persönlich nützt meine Erfindung noch gar nichts. Oh doch. Ich werde Sie den Leuten anbieten, die jetzt viel Geld mit dem Telefonerz verdienen. Die werden mir sicher auch viel Geld dafür bezahlen, dass Ihre Erfindung ein Geheimnis bleibt, Mr. Kieran. Und mir ist es egal, ob ich mit Affen oder mit Erfindungen verdiene. Hauptsache... »Es ist viel Geld. Los, hier jetzt mit den Unterlagen!« »Auf gar keinen Fall. Ich will sofort meine Tochter sehen.« »Zu der bringe ich sie ja. Eine Hand wäscht die andere.« Anne hörte, wie Onkel Quentin durch den Flur zu seinem Labor ging. Wenig später öffnete sich die Tür des Felsenhauses und er kam mit einer vollgepackten Aktentasche heraus. Dicht gefolgt von dem fremden Mann, der ihm sein Messer in den Rücken hielt, ging er zu seinem Auto. Wo wollen Sie überhaupt hin? Erstmal fahren Sie dahin, wo mein Motorboot jetzt liegt. Na los, Dalli! Ja, ja! Ich tu ja schon, was Sie sagen. Oh je. Was mache ich jetzt? Eigentlich müsste ich sofort zur Polizei, aber ich würde lieber Julian und Dick Bescheid sagen. Nanu? Aber Das gibt's doch nicht. Das ist doch George! Bobo, wo, wo? wo kommt ihr denn her? Zur selben Zeit saßen Dick, Julian und Timmy noch immer in der Nähe des Hotels auf einer Bank, von der sie die Haustür gut im Blick hatten. Damit sie nicht so auffielen, taten sie so, als ob sie Karten spielten und das schöne Wetter genossen. Roter Bube, rote Dame und der König. Gewonnen! Dick, du bist mit mir schon hm, Na gut. Julian! Die Tür des Hotels wird geöffnet. Das ist Mr. Shelter. Es sieht aus, als ob er gleich weggehen will. Wo bleibt denn Enno mit der Polizei? Wir müssen ihn aufhalten. Los! Mr. Shelter, bleiben Sie stehen! Und sagen Sie uns, wo George und Bobo sind! Hm? Wer? Kinder, ich glaube nicht, dass Sie mit mir sprechen wollt. Das muss ein Irrtum sein. Es ist bestimmt kein Irrtum, dass Sie sich mit dem Handel von Gorillas beschäftigen. Wir haben gesehen, was Sie für einen Ordner gelesen haben. Spioniert ihr mir etwa nach? Wir möchten nur wissen, warum Sie ausgerechnet nach Kirin kommen. Normalerweise wimmelt es hier nicht von Affen. Ich, ähm... Ich mache hier Urlaub. Ach so. Und warum gehen Sie dann zu Mr. Carpenter und bieten ihm eine halbe Million Pfund für einen Affen an? Ich habe ihm kein Geld angeboten. Ich habe ihm erzählt, dass es Menschen gibt, die so viel Geld für einen kleinen Affen bezahlen würden, aber... Und was sind das für Menschen? Ein reicher Mann in Ägypten wollte ein Gorilla-Junges aus Afrika kaufen und in seinem Privatzoo in einen Käfig sperren. Der Affe sollte in einem Container geschmuggelt werden. Kann es sein, dass die Schmuggler dabei den falschen Container erwischt haben und der Affe anstatt in Ägypten in New Haven gelandet ist? Ja, das stimmt, aber, aber woher wisst ihr das? Wir fragen uns eigentlich, woher Sie das alles wissen. Könnte es nicht sein, dass Sie auch aus Afrika kommen? Ja. Und dass Sie hier sind, um sich den Affen wiederzuholen? Damit Sie ihn am Ende doch noch in Ägypten verkaufen können? Ich? Ein Affenhändler? Das ist absurd. Ach was. Und wer sind Sie dann? Normalerweise erzähle ich das nicht jedem. Aber bitte, seht euch das an, Kinder. Und dann stelle ich die Frage. Mr. Shelter holte einen Ausweis und ein weiteres Dokument aus seiner Tasche. Julian und Dick musterten beides ganz genau. Dick, Mr. Shetters, ein Geheimdetektiv. Und er arbeitet im Auftrag einer Tierschutzorganisation. Ich bin genauso wie ihr den Affenschmugglern auf der Spur. Und ich war bei Carpenter, weil ich gehofft hatte, sie hätten sich schon bei ihm gemeldet. Aber jetzt beantwortet ihr meine Fragen. Erstens, wer sind George und Bobo. George ist unsere Cousine und Bobo ist der Affe, der gestern in New Haven angekommen ist. Und beide sind letzte Nacht entführt worden. Was? Um Himmels Willen. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? W weil wir dachten, dass sie... Jungs, die beiden schweben höchster Lebensgefahr. Wo habt ihr sie zuletzt gesehen? Das war am späten Abend auf der Felseninsel. Auf der Felseninsel? Und wo ist die? Die ist gleich dort drüben. Sie... Dick, Julian! George, und, Ann und Bobo! wir müssen uns beeilen. Los Tatsächlich, der junge Gorilla. Aber er ist doch gar nicht entführt. Wieso erzählt er mir so einen Unsinn, Jungs? Naja, also wir sind im Moment auch überrascht. Aber ich bin entführt worden. Allerdings konnten wir uns ganz leicht wieder befreien. Dafür ist jetzt Onkel Quentin in Gefahr. Und ich weiß genau, wo der Entführer ihn hinbringt. Wir müssen uns beeilen. Los, kommt! Moment. Ich will jetzt sofort wissen, wieso ihr über eine Entführung spricht. Aber wer sind... George, da? Ann, das ist Mr. Shelter. Er ist Detektiv und ermittelt gegen Affenhändler. Na, dann kommen Sie am besten gleich mit. Für lange Erklärungen haben wir nämlich aktuell keine Zeit. Ein paar Informationen brauche ich schon. Also gut, aber nur ganz kurz. George fasste in wenigen Sätzen zusammen, wo sie und Bobo gefangen waren und wie sie sich befreit hatten. Und dann berichtete Anne ebenso schnell von der Erpressung im Felsenhaus. Onkel Quentin weiß ja noch nicht, dass George sich schon wieder mit Bobo befreit hat. Er hat seine Erfindung eingepackt und ist mit diesem Mann davongefahren. Könnt ihr mir beschreiben, wie dieser Mann aussah? Er hat schwarze Haare und ein Bart und eine große Narbe über dem rechten Auge. Ja, genau. Oh, das ist Jackson. Er ist einer der schlimmsten Tierhändler von Afrika. Er ist den ganzen Weg bis hierher gereist, weil er den Affen unter allen Umständen zurückhaben will. Also wenn Sie ihn kriegen wollen, müssten Sie mit zur Bucht. Dort ist er jetzt mit meinem Vater. Also los! Und wie kommen wir hin? Mit dem Boot? Aber Rudern ist doch zu langsam. Stimmt. Halt! Stopp, kind. Dieser Jackson ist äußerst gefährlich. Mit der Aussicht auf Geld ist er wirklich zu allem bereit. Ihr könnt sehr froh sein, dass niemandem von euch etwas passiert ist. Das spielt doch jetzt keine Rolle. Onkel okay, Quentin ist in Gefahr. Ja. Überlasst es bitte der Polizei und mir, Mr. Kieran und seine Erfindung zu schützen. Das ist wirklich keine Aufgabe für Kinder. Aber in einer Stunde will Mr. Jackson nach Afrika fahren. Und genau deshalb muss ich so schnell wie möglich zur Polizeiwache. Äh, Julian, darf ich mir dein Fahrrad ausleihen? Ja, klar. Hier, nehmen Sie. Vielen Dank. Und ihr unternimmt gar nichts. Klar? Aha. Ja. Der ist weg. Und was machen wir jetzt? Wir nehmen das Motorboot von Alf. Es liegt hier gleich im Hafen. Meinst du? Ich will ja nichts gegen Constable Wilbert sagen, aber so sind wir bestimmt schneller als die Polizei. Ja, stimmt. Wir müssen nur noch herausfinden, wie wir es starten. Ganz einfach. Ich weiß, wo Alf den Schlüssel versteckt hat. Er hat es mir mal verraten, für den Fall, dass ich es mal ganz dringend brauche. Ä äh, echt? Es geht doch nichts über eine gute Freundschaft. Ja. <lacht> Ja, ihr ja, beiden kommt natürlich auch mit. Natürlich. Wir brauchen jeden Einzelnen, wenn wir mit diesem Jackson fertig werden wollen. Ja, also los, zum Anleger. Schnell! <lacht> Nach einem turbulenten Start. Rasten die fünf Freunde zusammen mit dem Affen Bobo an der Meeresküste entlang, bis George in der Ferne den Küstenabschnitt erkannte, an dem die kleine Bucht lag. Schon von weitem sahen sie ein Boot und zwei menschliche Gestalten. Dick, war langsamer. Okay, Julian. Wenn Jackson uns entdeckt, kann er einfach abhauen. Und eine Verfolgungsjagd würden wir mit dem Boot von Alf garantiert verlieren. Ihr müsst ihn überlisten. Fragt sich nur noch wie. Erstmal fahren wir hier ans Ufer und nähern uns der Bucht dann zu Fuß. Okay, ich steuere den kleinen Strand da drüben an, ja? Aha. Okay. Dick fuhr das Motorboot so geschickt ans Ufer, dass es nur noch wenig Mühe brauchte, um es ganz auf den Sand zu ziehen. Kaum lag es fest, zog die kleine Gruppe los. Sie schlichen über einen schmalen Sandstreifen unterhalb der Steilküste vorwärts, bis sie den letzten Felsvorsprung erreichten, der sie von der winzigen Bucht trennte. Anne und George blieben ein Stück dahinter und sorgten dafür, dass Timmy und Bobo keinen Laut von sich gaben. Julian und Dick spähten vorsichtig darüber hinweg und beobachteten Mr. Jackson und Onkel Quentin. Haben Sie meine Tochter etwa hier an den Baum gefesselt? Ja, und den Affen auch. Ich habe keine Ahnung, wie die sich befreien konnten. Was sind Sie bloß für ein Mensch? Wie kann man ein Kind an einen Baum fesseln? Und ein Affenjunges? Bringen Sie mich sofort wieder zu meinem Auto. <lacht> und wovon träumen Sie nachts? Sie geben mir jetzt Ihre Tasche und ich steige allein in mein Boot. Meine Tochter ist nicht hier. Warum soll ich Ihnen meine Tasche geben? Deshalb? Oh nein! Er zieht dein Messer! Ja! Er richtet es direkt auf Onkel Quentin! Verdammt! Na los! Her damit! Sie... Sie sind ein Wahnsinniger! Oh je, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht! Sch, Bobo! Du verrätst uns noch! Was war das? Ich habe den Affen gehört! Ihre Tochter hat ihn hier gelassen. <lacht> Ganz schön egoistisch. Das würde sie nie tun. Bobo läuft weg. Oh nein. Mist. Vielleicht ist das gar nicht schlecht. Warte, ich laufe ihm hinterher. Aber... Jetzt kann ich mir meinen zweiten Goldschatz auch noch holen. Sie rühren sich nicht von der Stelle. Hey, Affe, zeig dich, wo steckst du? Immerhin lässt Jackson jetzt von Onkel Quentin ab. Bobo ist oben auf der Klippe. Ah, da ist er. Na warte, mein Freund, ich krieg dich schon. Jetzt kam auch George oben auf der Klippe an. Sie näherte sich Bobo und erfasste sofort, wo er hockte. Von hier oben konnte sie auf den Baum blicken, an dem sie mit Bobo gefesselt gewesen war. Sie sah auf die Äste der Baumkrone hinab. Die äußersten oberen Astspitzen waren gar nicht so weit von ihr entfernt. In diesem Moment hatte George eine waghalsige Idee. Bobo, komm her. Wir springen jetzt beide zusammen in diesen Baum. Da wird nichts Schlimmes passieren. Versprochen. Okay, bist du bereit? Und los geht's. Eins, zwei und... Die beiden sprangen kräftig ab. George musste sich ein kleines Stück fallen lassen, ehe sie mit den Händen zwei Äste zu greifen bekam. Mit ihren Füßen fand sie gleich Halt in einer Astgabel. Und für Bobo war so ein Sprung ohnehin etwas völlig Alltägliches. Uff, das hat zum Glück geklappt. Ah. George! Die Göre ist ja doch da. Ja, Mr. Jackson, und zwar zusammen mit Bobo. Du schickst mir diesen Affen sofort hier runter! Sie glauben doch wohl nicht, dass Bobo so einfach zu Ihnen runterkommt. Den müssen Sie schon hier oben abholen. Ha, wenn's weiter nichts ist! Julian, Dick und Anne verfolgten das Manöver von George und Bobo mit angehaltenem Atem. George ist verrückt. Das ist total gefährlich. Ja, aber genial. Stimmt. Wenn Jackson hochklettert, dann sitzt er in der Falle. Noch nicht, Timmy? Genial. Jackson! Lassen Sie sofort das <lacht> Löcher los! Das sind Kinder! Vergessen es! Ja! Jetzt habe ich es verloren! Er steht schon auf dem ersten Ast. Komm her zu mir! Sie müssen noch höher klettern, Mr. Jackson! Mir das recht. Achtung, Timmy. Und los! Ja, was ist das? Hund? Hilfe! Hilfe! Kaum hatte Timmy den Baum erreicht, stürzten auch Julian, Dick und Anne aus ihrem Versteck hervor. Zusammen mit Onkel Quentin stellten sie sich so unter den Baum, dass George ihnen sicher in die Arme springen konnte. Bubo schaffte den Sprung natürlich ohne Hilfe. Nun saß Jackson ganz allein im Baum. Und Timmys Bellen hielt ihn davon ab, auch nur einen Zentimeter herunterzuklettern. Nehmt euer Töter da weg! Was wollt ihr überhaupt alle hier? Wir sorgen dafür, dass sie ihr Schiff verpassen, Mr. Jackson. Und wir haben ein anderes für Sie bestellt. Ich glaube, da hinten kommt es schon. Das Polizeiboot von Constable Wibbert. Was? Ich will sofort auf mein Motorboot. Mr. Jackson, hier spricht die Polizei. Geben Sie auf. Jeder Fluchtversuch ist zwecklos. Sehr witzig. Ich komme ja nicht mal von diesem Baum runter. <lacht> Das Polizeiboot warf seinen Anker in der Nähe des Strandes und Constable Wilbert kam mit einigen Beamten von Bord. Mit ihnen wartete auch Mr. Shelter durchs Wasser heran. Kinder, ich hab euch doch gesagt, ihr sollt euch da raushalten. Hätten wir das getan, wäre Mr. Jackson jetzt auf dem Weg nach Afrika. Ach, bloß gut, dass nichts passiert ist. Jackson, kommen Sie runter vom Baum. Timmy, yeah. Komm. Nichts! Na, wenigstens wieder festen Boden unter den Füßen. Mr. Jackson, Sie sind verhaftet. Wegen illegalen Tierhandels, Entführung, Freiheitsberaubung und Erpressung. Sie können mir gar nichts nachweisen, Sie, Provinzpolizist. Da täuschen Sie sich, Jackson. Ich habe einen dicken Akten auch nur über Sie. Der reicht für eine ganze Reihe von Anklagen. Und eine Klage wegen Beamtenbeleidigung kommt dazu. Abführen! Ihre Hände bitte, Mr. Jackson! Und los geht's! Ja, ja! Ich kann selber laufen! Kinder! Ich war kurz davor, diesem Karl meine Erfindung zu geben. Und ich bin so froh, dass wir diesen furchtbaren Schurken endlich geschnappt haben. Wie habt ihr euch nur diesen perfekten Plan ausgedacht? Wir hatten keinen Plan. Es hat nur geklappt, weil wir uns alle aufeinander verlassen können. Genau so ist es. Aber ohne Bobo und Timmy hätten wir Mr. Jackson nie gekriegt. Was passiert jetzt eigentlich mit Bobo? Er kann doch bei George und Timmy bleiben. Das ist zwar ein tolles Angebot, aber Bobo kann es nicht annehmen. Warum nicht? Er würde es wirklich gut hier haben. Ihr vergesst, dass Bobo in ein paar Jahren ein ausgewachsener Gorilla sein wird. Oh ja, das stimmt natürlich. Und wenn es hier Winter wird, dann hätte er wohl auch nichts zu lachen. Bobo gehört nach Afrika. Wir werden uns in einem Naturpark um ihn kümmern. Er wird noch Zeit brauchen, um sich von seinem unfreiwilligen Abenteuer zu erholen. Na, er, er möchte bestimmt auch viel lieber mit anderen Gorillas zusammenleben als in einer Menschenfamilie. Hm. Genau so ist es. Und das muss er auch erst wieder lernen. Mr. Shelter, kommen Sie? Ja, Constable, sofort. Hm. Tja dann, kleiner Freund. War schön, dich kennenzulernen. Mach's gut, Bobo. Nun lass doch meine Nase in Ruhe. <lacht> Gute Reise. Und die Rückfahrt wird bestimmt schöner. So, Kleiner. Jetzt musst du nur noch George loslassen. Ja, Bobo, ich werde dich auch nicht vergessen. Seht mal, sogar Timmy sagt Tschüss. <lacht> tschüss, Bobo. Ja, tschüss, Bobo. Tschüss. Mach's gut. So. Und äh, wie kommen wir nach Hause? Na, mit dem Motorboot von Alf. Es ist nur ein kleines Stück von hier. Na dann, gehen wir mal. Okay. Timmy, komm! Oder oh, willst du mit nach Afrika? <lacht> Was ist denn das für eine Idee, Dick? Timmy gehört doch hierher. Und wie? Oh ja. <lacht> wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick Hen und George und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde. Ja. Yeah